Baionako Hiru Festival desagertzen jendien bitartean hidiak hidiag hidiurugei euro sautzen ditu kultur sportu sustengatzeko hainbat jende famatu jinendira dira genkari Ez baida bai da bizia sortudu, hiriaren politika kulturararen hautuak. Baina ebi gald bayonako kultura soantararen arabera, festivalari esker pertsonen biziko ahangura handieri ekarpen bat eginenda. Bayon, Bayonara datuzen izarek araudibat izen petute 2005. eta horrek dio izarek estiela hotelean gelituko. Bayonako herritarekin egonen dira. Te diginer arikan gaztengana eta dojo bazteretara joanen da. Ta sustut, kirol problematika azkarren bozera maila izan. Zeren ez da Kirol festival bat, festival kultural bat da. Dun Kirolaren fort, bidez, hageman sozialen problematika politiko eta ideologikoak, politiko sport, ideologikoak landuko diren. Hoxela, jendeen biziko galdera de handiak, de handiak landuko dira. Uh, politik, ideologik. De lian social que pose le sport, on evokera des vrais sujets qui font la vie des hommes. Voilà. Horiakola, hostialetik igandera, hiru egunez arte grafiko, antzerki, sinema, dansa, literatura, musika eta argazki erakustaldiak eginen dira. Denak kirolaren inguruan. Festivalaren irekidura, hostialian gaueko sortzeak terditan eginen da. Laspaiez ezen plazan.